Це збір податків у стародавній Русі. Виглядало це приблизно таким чином. Князь зі своїм військом приїздив у поселення і забирав усе, що впадало в око. Природно, збір податків у такий спосіб породжував між людей велике невдоволення, а подеколи невдоволенням не обмежувалось. Вчастив якось київський князь Олег до докоростення у податкових справах. А коли містянам те обридло, то й перестріли вони можновладця дорогою. Не завважили, що великий воїн, що до самого царгорода із доходив. Напали несподівано, військо перебили, а князя взяли у полон і згодом стратили. Після кількох подібних випадків правителі зрозуміли. Аби збирати податки без бійки, треба, щоб кожен знав, коли, скільки та за якими правилами в нього візьмуть яких тільки податкових правил не вигадували. Був, наприклад, подушний податок, від слова «душа». Всі чоловічі душі сплачували його порівну. Існував податок на двір, його платило кожне господарство. А подивний податок сплачували тільки ті господарі, що в хаті мали піч з демарем. Цей податок – Збирати було легше, ніж попередні, адже хати з демарями будували люди заможні. З жебраків, які жили у халупах, такий податок не брали. Та й що з них візьмеш? Поступово головним у світі став прибутковий податок, від слова «прибуток». Тобто ті, хто заробляють більше, сплачують більший прибутковий податок, а ті, хто заробляють менше, відповідно сплачують менше. Але виявилося, що в будь-якій країні є люди, які заробляють настільки мало, що їм не вистачає навіть на скромне життя. Знімати з них податки – справа безнадійна. І тоді зробили так. Найбідніші нічого не платять. Ті, хто заробляє помірно, відповідно й сплачують помірно, а хто заробляє багато, платить ще додатково за найбідніших. Така конструкція називається прогресивним Прибутковим податком Але й прогресивним податком пересолювати не варто Адже багаті люди вкладають свої гроші в бізнес А це нові товари та нові робочі місця Якщо податки будуть зависокими, країна перестане розвиватися Усі перераховані податки збирають приблизно так Зустрічається громадянин і податковий чиновник Громадянин чиновнику дає гроші, сплачує податок Такі податки називаються прямими. Це зручні та зрозумілі для обох сторін правила, але є одна перешкода. Вони сприяють напруженню між громадянами і урядовцями. І добре, коли все закінчиться звичайною сваркою з чиновником, бували справи і гірше. Англійський король Карл І та його французький колега Людовік XVI позбулися своїх корон разом з головами, намагаючись збільшити податки в своїх країнах. Тому влада завжди мріяла так схитрувати, щоб отримати податки з громадян як непомітніше. Так вигадали непрямий податок або акциз. Ось що це таке. Припустимо, на фабриці зробили коробку сірників. Усе підрахували і вийшло, що вигідно її продавати по три копійки. Ні, каже держава. Віддавайте її за п'ять. Три копійки будуть ваші, а дві віддасте мені. Хто сплачує такий податок? Фабрика? Ні, вона свої три копійки отримала. Насправді платить покупець. Хоча він про податки не думає, а просто купує сірники. Тільки трошки побурчить, що дорогувато продають. Саме тому акциз і називають непрямим податком. Платить один, а перераховує державі гроші зовсім інший. Начебто і непоганий вихід, але має прикру ваду. І він гнобить виробництво. Люди гірше купують товари, які подорожчали. А якщо... Продати не виходить, тоді який сенс їх виробляти. Тому акцизом обкладаються товари, які купують, і за дорого. Горілка, тютюн, дорогі машини та ювелірні прикраси. Ось і виходить. Прямі податки погано, непрямі теж. А може, їх взагалі скасувати? Не виходить яким коштом тоді отримувати армію та поліцію, школи та лікарні?